Az irányító kesztyű Ahogy a robot keresztül száguldott a rozsmezőn, a rendőrségi kisbusz felé, rájöttem, hogy átléptünk egy határt, méghozzá már órákkal korábban. Talán akkor, amikor betörtünk abba a raktárba, Szatunánál, és Olof kirángatta azt a furcsa hátizsákot. Különös, hogy akkor nem tűnt fel, amikor Olof a méretes kesztyűbe csúsztatta a kezét, és az a dolog életre kelt a ponyva alatt. Vagy talán már korábban megtörtént, amikor elszöktünk otthonról ebéd előtt? A nyári napok végtelen esemény sorozattá álltak össze. Nehéz visszaemlékezni pontosan, hogyan is követték egymást. Talán már akkor léptük a határt, amikor reggel sütőport és lisztet szórtunk a gyerekmedencébe. Hogy ez rossz ötlet volt, hamar kiderült Olof apjának reakciójából. Megszorította Olof arcát, és közelről az arcába üvöltött. Az eset után Olof szobájában ültünk lázadozva, az élet igazságtalanságán morgolódva. Olof szeme vörös volt, és az arcát masszírozta. Majd észrevétlenül kiosontunk, és eltűntünk. Furcsa, hogy egy ilyen esemény is milyen távolinak tűnik már aznap, néhány órával később. Abban a szörnyű pillanatban a rozsmezőn, az Olof szobájában töltött idő csupán távoli emléknek tűnt egy másik életből. Némely nap olyan, mint egy nyugtalan, rosszindulatú óra szerkezet, néha a dolgok mozdulat közben megdermednek, és mi éveket törekszünk pár másodperc alatt.